23. fejezet Akadályok Egy ilyen izgalmas és az idegeket megfeszítő élmény után, amelyet leírtam, természetes, hogy bekövetkezik az ellenreakció. a diadalmasan vonultam vissza, de reggel, amikor felébredtem, rájöttem, hogy még egyáltalán nem úsztam meg a dolgokat. Igaz, hogy a lány alibije, amelyet olyan hirtelen kitaláltam, rendben lett volna, mindössze kellett a mecsémhez, és ki van zárva, hogy Bellát ezzel szemben elítéljék. Nem volt régi barátság köztünk, aminek alapján gyanúba kerülhettem volna, hogy esetleg hamisan tanúskodom. Be lehetne bizonyítani, mint ahogy tény is, hogy egész életemben csak háromszor találkoztunk. Igazán teljesen meg lehettem elégedve az ötletemmel, hiszen még maga poáró is mondta, hogy ez leszerelte őt. Ennél a pontnál éreztem, hogy óvatosnak kell lennem, mert, habár bár kis termetű barátom ebben a percen megadta magát, nagyon is ismertem a képességeit, és nem régattam magam abban a reményben, hogy abba hagyja a dolgot. Szerintelenség lett volna, ha ravasságomat egy pillanatig is az övéhez hasonlítottam volna. Meg azután tudtam, hogy poáról nem marad nyugton egy vereség után. Bizonyos, hogy egyszer, előbb-utóbb a nyakamba szakadt valami az ő jó voltából, mégpedig éppen akkor és olyan irányból, amikor és ahonnan a legkevésbé várom. Másnap találkoztunk a reggelinél. Mint ami sem történt volna, Poirot jó kedvű volt, de azért mégis, mint egy kis tartózkodást éreztem volna modorában, ami nekem szokatlan volt. Reggeli után kijelentettem, hogy sétálni megyek. Valami gúnyos mosoly villant fel a szemeiben. Fölösleges magadat fárasztanod, ha a lány után akarsz nézni. Már most megmondhatom neked, amit tudni akarsz. A Dulcibella nővérek megszekték szerződésüket, és kaventriból ismeretlen helyre távoztak. Igaz ez, Poirou? Elhiheted nekem, Hastings. Képzelheted, hogy ma reggel első dolgom volt az iránt érdeklődni. Különben is azok után, ami történt, ugye mi mest vártál volna. Valóban, a fennforgó körülmények között más nem is lehetett várni. Hamúgy pőke felhasználta azt a kis előnyt, amit biztosítani tudtam neki, és természetes, hogy egy percig sem késlekedett, hogy elmeneküljön üldözői elől. Ez volt az, amit akartam magam is. Mégis, be kellett ismernem, hogy új nehézségek hálójában verkődöm. Semmi lehetőséget sem láttam arra, hogy a lányal összekötetésbe lépjek, viszont életbevágóan fontos volt, hogy tudjon róla, hogyan akarom megmenteni, és mit kell neki szükséges esetén mondania. Lehet, hogy megpróbál majd értesíteni valami módon, de ez nehéznek és valószínűtlennek látszott. Tudhatta, hogy milyen beszedelemnek teszi ki magát, ha Poáró elfogja a levelét, és ez ismét a nyomára vezeti. Egészen világos, hogy az egyetlen helyes dolog, amit tehet, az, hogy teljesen eltűnik szemünk elől. Kíváncsi voltam azonban, hogy mit fog most Poáró csinálni. Figyelmesen vizsgáltam az arcát, de ő ártatlan tekintettel a távolban nézett. Túlságosan nyugodt és tétlen volt, ami egyáltalán nem volt alkalmas arra, hogy megnyugtasson. Már régen megtanultam, hogy poáró barátom annál veszedelmesebb volt, minél nyugodtabban nézett. Ez a nyugalom izgatott. A barátom is észrevette, hogy aggodalommal szemlélem, és jó akaratúan mosolygott. Bosszankodsz, Hastings? kérdezte szeriden Ugye azt kérdezed magadtól, hogy én most miért nem vetem bele magamat az üldözésbe? Hát igen, ilyes valamit gondolok. Te persze így tennél az én helyemben. De én nem tartozom azok közé az emberek közé, akik összevész-szaladkálják az országot csak azért, hogy megtaláljanak egy tűt a szénabógjában, ahogy ti angolok ezt mondani szoktátok. Szó sincs róla. Hagyjuk csak madmóz el a dűvint elmenekülni. Légy róla meggyőződve, hogy meg fogom találni, ha itt lesz az ideje. Addig egyszerűen várok. Kételkedve néztem rá. Félre akart vezetni talán. Az az idegesítő érzésem volt, hogy most is ő uralkodik a helyzeten. Biztonságérzetem fokról fokra csökkent. Biztosítottam ugyan a lány menekülését, és arra gondoltam ki, hogy megmentsem meggondolatlan cselekedetének következményeitől, és mégsem tudtam megnyugodni. Poáró vészes nyugalma felborzolt az idegeimet. Azt hiszem, mondtam poárónak bizalmatlanul, nem élik, hogy megkérdezzem tőled, mik a jövő terveid. Úgy érzem, hogy eljátszottam erre a jogomat. Egyáltalán nem. A terveim nem titkok. tanul visszatérünk Franciaországba. Visszatérünk hökkentem meg álmélkodva. Én is. Úgy van, visszatérünk, több egy számban. Nagyon jól tudod, hogy nem jó neked szem előtt éveszteni Poiró papát. Így van a barátocskám. De ha úgy akarod, maradni itthon Angliában. Fejemet csóváltam. Poáró fején találta a szöget. Tényleg nem engedhetem meg, hogy szem előtt őt, és bár nem várhatom, hogy azután, ami történt, bizalommal legyen hozzám, mégis lehet, hogy alkalomattán kereszteszhetem a cselekedeteit. Az egyetlen veszély, ami Bellát érheti, csak poárótól jöhet. Zsíró és a francia rendőrség nem is gondoltak rá. Mindenképpen poáró közelében kell tehát maradnom. Poáró figyelmesen vizsgált, amíg ezek a gondolatok átvilantak az agyamon, és megelégedetten bólintott. Na, úgy, hogy igazam van. És minden képesnek tartalak arra, hogy álszakát ragaszva utánam gyere, amit természetesen mindenki azonnal észrevenne, éppen ezért jobban szeretném, ha együtt utazunk. Nagyon fájna nekem, ha valaki igúnyolna, Hastings. Hát akkor rendben van, de az természetes, hogy figyelmeztetlek. Tudom, tudom, mindent tudok, te most az ellenségem vagy. Ha úgy akarod, hát tessék, engem egyáltalán nem izgat. Egészen addig, amíg a dolog nyílt és fel, magam sem bánom. Nektek angoloknak közös szenvedéltek a fair play, vonta föl poáró a vállát. Miután akár közölted, nyugodtan útnak indulhatunk. Anglilai tartózkodásunk rövid, de hasznos volt, tudom, amit tudni akartam. Hangja könnyed volt, de mégis valami rejtett fenyegetést csendült ki a szavaiból. Mégis. Kezdtem és megálltam. Semmi mégis, legyintett Poirot. Már elmondtam. Bizonyos vagyok benne, hogy el vagy ragadtatva attól a szereptől, amit játszol, de engem most főleg Jack Renaud érdekel. Jack Renaud. Ezek a szavak felébresztettek. Teljesen megfelelkeztem a dolognak erről az oldaláról. Jack Renaud fogva van, és a guillotine árnyéka ott lebeg a feje fölött. Szerepem, amelyet játszottam, egyszerűen sötétnek és alávalónak tűnt. Igen, meg tudom menteni bellát, de ugyanakkor magamra veszem a felelősséget, hogy egy ártatlan embert a halálba küldök. Ezt a gondolatot borzalommal vetettem el magamtól. E, eh, fel fogják menteni, biztosan fel fogják menteni, de a szorongó félelem mégis visszatért. És ha mégsem mentik fel, mi lesz akkor? Lelkemre vehetem el? Rettenetes gondolat. Hát ide vezethet a dolog, döntenem kell. Bella vagy Jack Renaud. Szívem egyetlen vágya volt, hogy megmentsem a lányt, akit szerettem, bármi bekerül is nekem. De ha ez más valakinek a rovására megy, akkor már egészen más súlya és értelme van a dolognak. Vajon mit mondana a lány? Eszembe jutott, hogy egy szót sem szóltam arról, hogy Jack Renaud letartóztatták. Egészen mostanáig sejtelme sincs arról, hogy volt szerelmes, a le van tartóztatva, mégpedig olyan sötét bűncselekmény gyanújával, amelyet nem követett el. Vajon mit fog tenni, ha megtudja? Beleegyezzik-e abba, hogy megmentsom az életét a másik élete árán? Természetes, nem szabad semmit sem elhamarkodni. Valószínű, hogy Jack Renaud fel fogják menteni az ő közbelépése nélkül is. Ha így lesz, akkor rendben van. De ha nem? Ez volt az a rettenetes kérdés, amire nem tudtam magamnak feletet adni. Beláttam, hogy a lány, ha kiderül is a dolog, akkor sincs olyan veszélyben, mint Jack Renaud, ha elítélik. A bünténykörülményei bella esetében egészen másképp alakulnak. Féltékenységgel, végső kétségbeeséssel védekezhet, és fiatalsága, meg szépsége is meg fogják tenni hatásukat. Az a tény, hogy egy tragikus tévedés volt, ennek Jack, hanem Póhrönó volt az, aki áldozatul esett, nem változhat a bűncselekmény indítókain. Mégis, bármilyen enyhe lesz is esetleg a bíróság ítélete, az mindenképpen hosszú fogságot jelent. Nem, nem, Bellán segíteni kell, de Jack Jackronót is meg kell menteni. Az, hogy ez hogy volna lehetséges, azt még nem láttam világosan. Minden bizalmam megint poáróban összpontosult. Jöjjön, aminek jönnie kell. Bizonyos, hogy ő mindent meg fog tenni, hogy egy ártatlan embert megmentsen. Majd csak talál valami kifogást, ha nem is egészen fogja fedni az igazságot. Lehet, hogy nehéz lesz, de bizonyos, hogy ő ki fogja találni. Ha azután belára nem gyanakszanak, és Jack Ronot is felmentik, akkor mindenköz megeléketésre fog végződni. Így ismételgettem újból és újból magamban azt, amit szerettem volna hinni, de szívem mélyén mégis megmaradt a nyomasztó félelem.